második fejezet Kicsi a vas, de gyenge. Vasúr, az általános áruház tulajdonosa nagyon gazdag és nagyon takarékos volt, és nem sokat törődött az elárusító nőkkel. Szombathelyi né, aki könyvelt, olykor jó tanácsokkal látta el. Egykor füldőket vettek közösen a Lukácsban. Ilyenkor a hatalmas sáfrányszínben haldokló parkban elbeszélgettek, és ezért küldte szombathelyiné vasudat dr. Wallensteinhez. A nagy belgyógyász, aki a lakosszanatóriumban főorvos volt, kiterjedt magánpraxist folytatott, és szombathelyiné szerint csodálatos ember. Itt áll tehát vasúr egy alternatíva előtt, amely szerint Keréni rábeszélte, hogy ismerkedjék meg a trombitásban Kovács a másik verzió, amit szombat helyénénén mondott délben, hogy keresse fel Dr. Wallensteint a szívével. Örök kérdés, máig sincs eldöntve, hogy mit csináljon az ember a szívével. Vacsorázzon Kovács a trombitában, vagy keresse fel Dr. Wallensteint. Vasúr ebéd után némi szúrást érzett a bal oldalába, tehát telefonált és bejelentette magát Dr. Wallensteinnél. Vasúr döntését illetően az illetékes vélemények megoszlottak. Schullerúr az osztályvezető, minden belgyógyászról úgy beszélt, mint bizonyos tipsterekről a lóversenyen. Akik azzal jönnek, hogy Klisma hajtó unoka albérlő a sógornőjüknél, tehát ha beveszik két pengővel, azonban úgy, hogy ráér később is hozzájárulni, akkor mond egy biztos tippet, mert Klisma unoka szerint a favoritot letréningelték. Ő azt mondja a vasúrnak, hogy az egész hókusz-pókusznak semmi értelme, és Wallenstein elkér majd érte vagy hatvan pengőt. Vele is csinálták. A melkasa előtt fellehúzogattak egy redönt, mintha a szervezete valami üzlet volna, amit tetszés szerint kinyíthatnak és becsukhatnak. És az ember tomporulatait, kavernáit átértékelik hononáriumra, és megkérdezik, hány gyereke van, de ez nem orvosi, hanem üzleti természetű érdeklődés. Ez az érem egyik oldala. De jelentkezett az érem másik oldala, egy vecsera nevű ügynök. Őról a kérem már mindenki kijelentette, hogy kész és sose fogja elfelejteni azt a délelőttöt, amikor Wallensteinnel bement a szanatóriumba. Engem vágtak, metéltek, egyik sebésztől vittek a másikig, nem használt. Ez a doktor megnézett, és azt mondta nekem, ide hallgasson, ha rám hallgat, nem hallgat senkire, és adott egy szert. Napjába háromszor kellett bevenni, fürdők, semmi húsevés, és egészséges vagyok, mint a ma. És én ebben az életben többé késes emberhez nem megyek, mert ezek a belgyógyászok még tudnak valamit, de a sebészek csak tanulnak az emberen. Egy nagy nagynénémben benne felejtették műtétnél a tampont. Aztán van az éremnek egy harmadik oldala. Nézze, nekem beszélhetnek, amit akarnak. Ha az embernek valami baja van, csak az Isten segít rajta, mert az orvosok nem tudnak semmit. Vittük a férjemet egyiktől a másikhoz. Az azt mondta, hogy magas vérnyomás, az azt mondta, hogy alkoholtól van, ez meg elküldte fürdőbe. Már nem is tudtam, mit csináljak. Végül meghalt. Egyik se tudja, mi baja volt. Egyik se tudja nekem visszadni. Vagy vissza tudja adni egy orvos a férjemet? De drága mariskanéni, hát az orvosnak nem kötelessége elhúnyt férjeket feltámasztani. Na hát, nekem meg az orvos addig ne jöjjenek, amíg valaki azt nem mondja, hogy visszadja nekem az én szegény jó mert olyan fény nem lesz több a világon. Az még a halála előtt két nappal megkérdezte, hogy veszek -e én magamnak, mert tudta, hogy a halat szeretem. Mind a három vélemény teljesen elfogult. Azért mindegyikben van valami, ami igaz. Két ember. Egy, aki szenved, és egy, aki gyógyít. És sem szenvedni, sem gyógyítani nem tanul meg az ember tökéletesen soha. A belgyógyász az áramvonalas varázsló. És a varázsló igen fontos. Sokkal fontosabb, mint a gyógyítókés. Az előszobájában olvasod a két év előtti színházi folyóiratot, de közben összezavarodnak a betűk, mert nem tudsz másra gondolni aggodalmadban, mint a furcsa szívérzésre. A gomipadlon megáll, becsukja az ajtót. A szoba két-három bordóernyős falikarral megvilágítva. Valami hindú, pagoda szerű helyiség lenne, az íróasztal hanyag stílustalansággal messze világító lámpa nem törné meg ezt a misztikus fényt. Parancsoljon! A varázsló ritkán tenor. Ha tenor, akkor általában ideg is. Legtöbbször bariton vagy baszbariton. bariton. És így már megnyugtató. A pasa szívdobogást kap. Érzi, hogy ez az ember megnyugtató. Tehát neki oka van a nyugtalanságra, mert íme nyugtatják. A belgyógyász felütt egy könyvet, és elmondja az új páciens nevét, életének korának körtörténetét. Némelyik bevall egy angol kort, szemérmesen közölt kankók derül neki. anyja májbajban halt meg, apját elütötte a villamos, 46 éves állami tisztviselő, elvált. Mi a panasza? Most megjelénkül a beteg, aki délután fél ötkor még sokkal egészségesebb volt, azon tűnődése közben, hogy Baumgartnerhez menjene a tervekért, vagy az orvoshoz. Ha ez a Baumgartner nem menne minden csütörtökön a sógornőjéhez tisztviselőtelepre, akkor ő most nem ülne itt ilyen végtelenül eltörpült lelki állapotban, hanem a terveket nézni a Szevilla kávéházban. Kérem, néha különösen este felé szúrást érzek itt, és a múltkor autón vittek haza az irodából, hirtelen rosszul lettem. Eszméletlen volt? Elpirul. Nem, csak úgy rádőltem az írásokra, és minden fekete lett. Igen, dörzsöli az állát az orvos, és gondolkodik. Hát, majd megnézzük. Vegye le a kabátját, mellényét, lazítsa meg a nadrágját, nem szükséges levetni. Feküdjön csak ide. Tiszta lepedővel a fejdésznél gumival leterített szófa. Az ápolónő mindezt eligazgatta. A boszorkánymester biztatóan összecsukja a szemét, mire a nővért távozik. Amikor Vasúr megérzi meleg teste alatt a hűvös orvosi lepedőt, egészen lemegy a vér az arcából, és elszorul a szíve. Istenem, sose gondolt erre. Ez a mély hangú, komoly, elegáns ember majd gondolkodik, vállatvon, megkérdezi, vannak egy gyerekei, és azután férfiasan közli a helyzetet Vasúrral. Hogy mi lehetne az a baj, amit ő itt megtud, és mint egy halálos ítélet hullik rá? Erről fogalma sem volt. Csak meleg bőre fázott a hűvös szófán, és indiai templomokban trónuló hangulat nyomasztotta ebben a szobában. Tehát félt. A boszorkánymester két csövet tett a fülébe, amely gumiban folytatódott, és egy mikrofonszerű valami himbálódzott a végén. Nem vitás, komoly ember, állapítja megvas. A belicska, aki húsz éve házi orvosuk, szvetozár főorvos belgyógyást is ő ajánlotta, az öreg belicska, aki zúzmarás nagy bajusszal szokott érkezni, úgynevezett stetoszkópot hord a zsebébe és mikor elveszi a páciens mellétől, még dohánypor is madad az csupasz bőrén. Micsoda varázslatos gumitrapéz himbálódzik a nagyszerű ember két füléből. Mennyibe kerül egy ilyen, és mennyivel alkalmasabb gyógyításra, mint belicska stetoszkópja, amelynek feje egy nyomásra a szárához lapul. A boszorkánymester ráhelyezi a hideg vasat, és sokáig hallgat. Azután vasúr tüdeje és gyomra, mint valami teljes üzlet hajnalban, ha beveszik a kannát, egy felszálló, leereszkedő redőny mögé kerül. Ehhez már a sötét kamrába kell állnia. És a boszorkánymester még mindig nem szól semmit. Most teszi. Volt vérbaja? Nem. Megmérem a vérnyomását. Pumpálás, sziszegés, kiengedi a levegőt, nézi a visszaugró mutatót, újra felpumpálja, újra kiengedi. Öltözzön fel. Talált valamit? Főorvos úr. A boszorkánymester felvonja a vállát. Ritkán nyilatkozik precízen. Nézze, az biztos, hogy amennyire így megállapítható, komoly baja nincs. Szíve, tudeje, lekapoghatja vasúr. De szeretnék magánál egy vérsülyedést csinálni. egészséges, de ott a máj körül lehet valami. Szerintem annak sincs jelentősége. A szúrásai a bordaközi ideget idegek nyugtalansága. Rosszalvó? Hát az attól függ. Igen, igen, hát addig, amíg a vizsgálatokkal nem vagyunk, meg semmit sem mondhatok. Csenget, bejön a nővér. Kérem, vasúról csináljunk egy kardiogramot, egy... Vasúr hallgatja, gombolja a nadrágtartóját, és nyugodt. Azért valami van ebben az emberben. A belicska doktor nem volna képes ilyesmire. Milyesmire? Ez az, amit vasúr nem tudott. Amit nem tud senki, és mégis nyilvánvaló. Hogy mi az, amivel ez a Wallenstein főorvos unalmas egyhangúságában, mosolyaival és válvonogatásaival többet tud, mint a belicska doktor és társai az öreg medunivok. Sokszor az a gyanú, hogy a megjelenésével blöfföl. Hogy elgondolkozik, és nem is vasúszívén tűnődik, hanem a perzsaszőnyeg árán, és hogy érdemese megvenni. Sokszor felmerül a gyanú, hogy éjszaka titokban tanul, és többet tud, mint a kollégái, de nem tenne jót, ha ezt megsejtenék róla. Jobb, ha azt hiszik, hogy enyhe átmenetet képez, mint tudós, a szélhámos és a varázsló között. Jobb, ha nem sejtenek róla semmit. Az bizonyos, hogy szertartásos környezete, ünnepélyes rendelője, hagsága, nyugodt, lassú mozdulatai figyelmeztetik a vasúrakat, hogy a halállal nem jó játszani. Azután vasúr az utcán úgy érzi, mint aki egy hindu pagodából kilépett az Erzsébet körútra. Valahogy fiatalabbnak, ruganyosabbnak érzi magát a felzsivajgó Alkonyi utcán, és visszaemlékezve a háta mögött hagyott hallgatás tornyára és a varázsló tisztaszagú bűvkörére, nekivág és sietni kezd, mert mégiscsak milyen jó az élet. El annyira, hogyjonban megeszik egy pár vízlit és iszik egy sört, és mit tesz Isten, kerény is ott mellette nyúl a kosárba a sós kiflikközi: Hát vasúr, kilenckor várom a trombitába. Figyelj rám, a maga életéből hiányzik egy kislány, akivel néha együtt vacsoráznak a szigeten. Nézze Kerényi, ez nem nekem való. És busz szemével újra úgy andalog a sörös pohár felett, mint öreg társzekérlovak ha az aszfaltra lógatják a fejüket. A feleségére gondol, aki hagyta egy karmesterrel, és elmentek csílébe. Én vagyok a legnagyobb belgyógyászvasúr. Vasúr. Magának szüksége van arra, hogy kimenjen Kovács Ágnesen a svápegyi golfpályára. Mit csináljak én egy golfpályán? Kérdezi csodálkozásában úgy szólván iettem Vasúr. Nem számít. Egy golfpályán mindig lehet valamit csinálni. Az emberek sétálgatnak, limodádét isznak, és nem foglalkoznak a vesélyükkel. A vesémben nincs baj. Azt mondta, hogy a májamat fogja megnézni, de nem aggódott. Miért aggódjon? Maga minden pénzre jó. Tehát? Vasúnak eszébe jutott a hideg bőr és hideg lepedő. a gumicsövekben himbálózó fémkatéter, ahogy ott feküdt, mint egy kukac hanyat a halállal szemben, és négy gombjánál két kézzel fogta a nadrágját. Aztán rábólintott. Jól van, ott leszek, de miért kell mindjárt trombitába menni? Ha én vagyok a belgyógyász, akkor én parancsolok, mondta Kerényi. Azt hallottam, hogy a volt feleségem Pesten van. Nem lehetséges, hogy a trombitásba találkozunk? Nem szeretnék vele találkozni? N Nézze, én oda megyek a kislányjal, körülnézünk, és maga kilenckor telefonál. Ha minden a legnagyobb rendben van, akkor odajön, eszünk egy vacsorát. Nem nagy dolog. Vasúr oda telefonált. Megtudta, hogy a lányt valamiféle rosszul léttel a lakos szanatóriumba szállították, és Kerényi úr a Windsorban van. Vasúr ott állt smokingban felöltőben egy népszínház utcai telefonfülkében. Visszalkasztotta a kagylót és gondolkodott. Aztán felhívta Kerényi. Kerényi ugyan vállalni akarta a dolgot, hogy majd leadja egy pár hirdetését a szanatóriumnak, és így ellenszámlára megy az egész. De Vasúr, aki buszan hallgatta a telefonba kiszüremlő Windsor grill dzsesszbandjét a népszínház utcai telefonfülkében, smokingban, Vasúr azt mondta, hogy köszönő szépen, de ő majd elintézi. És felhívta Wallenstein, hogy ő az a bizonyos vas, aki délután ott volt a májával, ha még emlékszik a főorvos úr, és bevittek egy kislányt a trombitából. Igen igen, nagyon jó lesz egy kertre néző szoba, és ő mindent vállal, de hát reméli nincs baj, és majd bejön személyesen az irodába mindent elintézni. És visszaakasztotta a kagylót. Ugyanekkor kovácságnest elhelyezték az oldalági tűzös mandula óta hagyományos hercegi lakosztályba. Ugyanakkor a főhercegnőt azon hitben, hogy kovácságnes elhelyezték a kertre néző szobába.